Stjärnorna kvittade det Man kan inte räkna dem alla sängner och sånt man hör. Det sägs att en stjärna ska falla var gång när en människa dör. Lyhörd i nätternas kyla och vindarnas frusna musik. Hundarna hörde jag vila som hundarna hyla för lik. Änkorna hörde jag skrika och barnen sniffade för bröd. Stjärnorna kvittade lika om någon är född eller död.